Вліто 451. Місяця Березоля. Головна радь Великого Київського князя рушила з городу Стольного ще за зими. Гатило розраховував на несподіваність удару. Якби він потяг із дому першими весняними дорогами, перечекавши розпуття й повені, був би на берегах райни за 40 день, тобто середині п'ятого місяця року травного. Вирушивши снігом, у стичні він до весни здолав Русь, і дерева, і червенські землі, і країну моравців, і став на берегах Лаби. Позаду в нього здіймалися ще вкриті зимовою попоною верхи сніжки гори. Попереду винілися Клиновець, із з полудневого боку вже зелений, та похилі Рудні гори. Весна почалася ще на Одрі, і сей відтинок до Лаби сполчення брало вже з останніх сил. Річки маленькі й великі поскресали, навіть лісові дороги стали важкі і підступні. Коні провалювалися в мокрий, ніздрявий сніг. Вози та гарби з ціном і зерном для худоби стали в'язнути по ступиці. Воли схудли і виснажились. І гатило наказав зупинити сполчення, ледве переправивши задні полки та валки на лівий берег Лаби. За великим київським князем пішла Раттю не сама тільки Русь із її численними групами племен – Волині-Доліпської, Галичі, Білих і Чорних Горватів, Бойків, Лемків, Карпів, Букачів, Божичів, Тивірців, Улучичів та Подолян. Великого князя Київського підтримала вся земля підвладну йому. Луг разом із усім Кошем Косарським на чолі з молодим князем Данком Богдановичем. Уся країна Сіверська під прапором старого Чернегівського князя Божівоя – і дерева під проводом гатилового шуряка Ратибора-Білгородського. Своїх воїв надіслали і Кривичі, і Смоляки, і нові піддані Радимичі та В'ятичі, і деякі інші племена, що населяли полунічні краї руської держави, і булгари, що сиділи по той бік Дону, і киргизи та обри, і саки з ясичами степовими. Не було поряд лише Борислава. Та він, об'єднавши сполчення всю радь за Дунайську і Придунайську разом з полками Семигородськими, ішов на захід іншим шляхом. Нарочиті можжі донесли Гатилові, що Борислав уже з'єднався з вояками великокняжого брата Володаря і чекає дальших наказів у Добречині. Гатило послав кількох можжів на чолі з десятником Воротилом і сувору ябуду до Борислава та Володаря. Володареві стояти на місці, Бориславові ж якомога швидше рухатись на полудень до моря Латинського і річки Сави у Сірмії і стерегти там тил головної раті руської від греків. Богдан Гатило зі своїм військом розташувався у відногах Рудної гори, на лівому березі Лаби. Коли чотири роки тому він дивився на рать, яка лягла станом над Дунай-річкою, бачив чотири горби і чотири табори на них. Тоді греки панічно втікали від нього, і неспроможні стати йому спротиву вирішили вбити його зміїним жалом безбородого євнуха. Тепер назустріч Гатилові йшла рать не тільки Риму та всіх підвладних йому язиків, а й хоробрі воїв і зіготів, і всі народи, що схилялися перед ними. Такої раті світ ще не бачив. Зате не бачив і Гатило стільки можів під своєю рукою. Скрізь, куди сягало гатилеве око, було чорно від людей, і від худоби та возів, і від коней, і від гостроверхих наметів. Скрізь, на всіх схилах і пагорбах, у всіх долинах і видолках курілися вогні. І та чорноряба маса можів і тварин, яка звідси здавалася йому лісовим мурашником, не мала ні кінця, ні краю». Гатило ж сидів, як і належалося Великому князеві й самодерцю всієї неосяжної держави на високому версії найвищому з поміж околишніх пагорів. Він спитав старого конюшого, першої після себе людини в цьому безконечному ворожкому світі. «Скільки суть вої мої? Вишата пильно подивився на один бік, тоді на другий, немов лічив оружних пішаків і комонників, і дуже серйозно відповів. Многі. Така відповідь зовсім не влаштовувала великого князя Київського, та він подумав, що ніхто й не втямить сказати йому точнішого числа, і заспокоївся. Подібного сполчення він і справді ще ніколи не збирав під свої прапори, хоч уже 12-те літо правив Русьцю. Колодка великого князя була вогненно-червона, як і завше в поході, і над нею маєв довгенький трикутний прапорець із золотим вишитим ведмедиком на ньому. Ведмедик устав на задні лапи і сердито роззявив пащу. Богдан тільки тепер завважив, що ведмідь повернувся очима на захід, а ще вчора дивився кудись у бік полунічний. Гатилові по спині побігли мурашки від здогаду. Та ж подають йому знак, кумири, руські. Ввечері він скликав у полотці свою раду велію і наказав із сонцем рушити. Коли ж усі розійшлися, він покликав до себе старого конюшого. «Мовив Єси, що маєш волхва!» Вишата кивнув, «Так, є, віду на нього». «То приведи!» Вишата довго гаявся і нарешті прийшов із гладким підстаркуватим чоловіком без вус і без бороди. Коли дід скинув перед ним каплову холисічу шапку, на голові йому засвітився пучок ріденького сивого волосся. І та сивина, що не клеїлася до товстощокого рожевого обличчя, і косі очі з капшуками, раптом отбили в гатила будь-яку хіть питати в духів своєї долі. Він підійшов до вилуцюватого азійця. — Ти хто єси? — Оргой, — відповів той. — Хто єси, питаю? — Роду по роду. «Кломок!» У ворожби була гарна молодеча усмішка, та волхувати Гатилові вже так і не схотілося. Він махнув Калмикові йти, вишата помулявшись і собі пішов, а Гатило заліз до полотки. "Адже ж, якого кого Руські кумири вказали йому сьогодні путь, а він шукає шаманів у калмицьких загонах свого сина Данка. Гатило ліг узголов'ям до продухвини і задивився на небо. Воно було геть усіяно синіми, білими й жовтими зірками. І через усе небо з полонічних країв тягся широкий і безконечний райський шлях. Чумацький шлях! Він йшов споконвіку в ті краї неба, лишивши праворуч велику й малу ведмедицю, і казав русинам напрямок, усіяний зорями очима, і не було йому ні початку, ні кінця, як немає їх і життя на землі. Під ним русини проклали собі путь у греки, Тепер же він показував туди, де чекала на князя Київського, велика слава чи незмірна ганьба. І то було ще одним знаком Дажбога, а може й Перуна та всепобідника Юра, новою полічбою, яку давало йому небо та руські кумири. Юранці, не тримаючись більше низів та долин, Гатилов казав сполченню своєму іншу путь – на полудневий захід, через рудницю, до витоків Дунай-річки та райни в Чорногорі-Західній. Гатило повів свої добірні комонні полки лівим краєм. Решту воїв розподілив чотирма поїздами, і вони теж сунули вперед широким де дедалі дужче віддаляючись один від одного і змитаючи все на своєму шляху. Першим праворуч від великого князя ішов зі своїм військом Вишата. За ним на такій самій розстані гоню 300-400 – Рівнобіжно виступав гатилів старший син Данко з косарями. Потім у князь Ретибор із деревлянами. Крайнім же був Божівой Чернегівський, повівши Сіврів і Радимичів, і В'ятичів, і Крив, і Смолян. І в день у середу сідмиці травного місяця в сьоме літа 451-го всі полки руського володаря напилися шоломами води з річки Райни. Полишивши ліворуч себе озеро, з якого вибігав Дунай, гатило ривком здолав хребет Чорногори і перейшов райну вбрід. Мілкуй не широк всьому місці між двома пасмами високих полонин, але досить швидку і підступну. римська фортеця Бауракорм, яку греки звали Базилісом, а навколишні смерди, хто Байраком, а хто Базилем, оточена високими з чорнілими від часу кам'яними стінами, впала за три дні. Римська залога з добірних пішаків та комонників віддалася Гатилові на його ласку й волю. І через кожні нові 3-4 доби до Баура корма, в головну ставку Гатила надходили вісті з інших полків, що переправлялися через Райну незами. Болярин Орест, нарочитель одвишати, привіз вістку першим. У руках старого конюшого опинилась тверд латинська аргентарія з місцевою назвою Стребрениця. Аргентум – «срібло» – латина. Тепер – «Страсбург». Потім прислав гінця старший гатилів син. Данкові косаки без бою взяли Ормацію, тобто Ворницю, стольний город бургунського короля Гана Гунтера. Гремільден брат здав синові свого зятя гатила всю землю Новий Лунг і перейшов на бік руського війська. Лише його барон, Жупан-Лужицький Сватоплук, відійшов із своїм полком на захід, де сподівався зустрітись із римськими легіонами. Жупан пам'ятав давнішню провину перед гатилом і не наважився чекати його ласки в новому лузі. Богдан, почувши таке, негайно вирядив до Жупана-Сватоплука наручитого сла, велі його болярина Турецького Войслава стаємною таємною ябедою, про яку знав лише він та великий князь. Годой, що заступив недужого ратибора Білгородського, взяв у криваві, але швидкий січі город Могонціакум, а божівой Чернегівський – Агрипіну. Таким чином майже весь західний рубіж Галії був в руках великого князя київського Богдана Гатила. Могонціакум – Майнц, Агрипіна – Кельн з цією останньою звісткою прибув одвишатив вдруге болярин Орест. Разом із ним була сотня комонних можів. На двох кубилах їхала якась жона в довгому чорному полотті та маленький хлопчик, прив'язаний до сідла за ніжки. Орест уклонився Гатилові, торкнувшись рукою мармурової підлоги світлиці, де чекав на нього великий князь. «От конівшого вишати!» – і кивнув головою за вікно. Гатило виглянув. «Що за жона там?» — Міровоїва, — проказав Орест. — І син його мав. — А Міровой де? — Вскочив, княже, — винувато потупив зір болярин. — Ускочив? Куди? — Мабути, на захід. — Мабути, — передражнив його князь, та не став сваритися. — Гукни сюди. — Жону? — перепитав Орест, але гатило повторювати не любив. Незабаром жена жупана Міровоя, що так підступно зігнав звідчого столу старшого брата Хладівоя і злигався з готами, стала перед очі князеві. Вона була бліда й стомлена і тримала на руках малого сина. Гатило сподівався, що жупаниця зараз упаде навколішки і заходиться повзати й просити омилість, але молода жена в чорному полотті лише стримано кивнула головою. Богдан раптом крикнув на неї. Пощо не плазуєш у ноги мені? Жупаниця ще дужче зблідла, і очі їй застигли, але вона продовжувала стояти, мов кам'яний слуп на степовій могилі. Тільки коли хлоп'як, злякавшись могутнього крику Гатилового, заплакав, жона стрепенулась і погладила його по русявій голівці. Малюк заспокоївся, і Гатилов вдруге спитав уже тихіше Пощо не плазуєш, речу? То нема толку. Ледь чутно мовила молодиця. Пощо? Вона відповіла запитанням. Хіба не вєш, чи я жона єсьмь?» «Відаю», – проказав Гатило, – «єси жона Міровоїва». «По то й молчу», – сказала жупаниця. «Німа толку. Єсьмь жона татя, і сама тать єсьмь, і син мій тать єст. І зараз ізречеш, аби мене вбити, і сина мого, бо він ємстець за ойця свого». Ці слова молода жупаниця мовила з останніх сил, де крикнула в вічі руському князові. Гатило махнув на неї рукою, і можі, що віддалік стояли за дверима, схопили її і потягли на двір. Жупаниця ледь упиралась, і не тому, що хотіла заощадити ще хвилю життя, а через те, що мала на собі вузьке і довге майже до п'ят полоття, яке спутувало їй ноги і не давало широко ступати. І жоні зрадника, і нащадкові його, і всьому роду від до четвертого коліна, як того вимагав закон руський, належала смерть. І всі те знали, і жупаниця теж, і ні в кого воно не викликало сумніву і вагання, і ніхто не пропускав якоїсь іншої думки. Гатило виглянув у вікно. Це мало статися не тут, у захопленому римському городі, а десь ген за високими мурами, і троє можів уже виводили жупаницю розвідним мостом у чільні ворота. Князь крикнув Ористові, «Віжи на пени!» Болярин здивовано блимнув на свого володаря і потрюхикав у двері. Гатилош, коли в світлиці не лишилося нікого, тихо зашептав, «Даруй мені, Боже! І ти й даш, Боже!» І ти, Морано, меснице. Заради Яролюба переступив єсмь покон ваш. Увечері до лоєвої свічки Гатило сидів і переказував двом ябедникам своїм Костанові й Русичеві, ябеди до Еція, воєводи імператора латинського Валентиняна III та до готського конунга Теодоріка. Дякі ябедники сиділи кожен за окремим писалищем і тримали по розгорненому листі пергаманом поперед себе. Костане, сказав Гатило, пиши римськими письменами непереміжний Атіла, небом поставлений над землею своєю цар і повелитель усіх людей її, а також греків і римлян, і готів і бургундів і франків і даціян, і всіх язик, що суть під небом. «Речу до конунга Зігоцького, роба свого, ускоклого. Речу тобі, був Єси робом моїм, і так буде. Якщо ж поможеш робові міровоїві вскочити від мене в землю свою, також робові невірному сватоплукові, звалю припнути погане падло тіло твого до хвоста коня мого і тягати степом». «Начертав Єси?» «Готово є», – відповів Костан. Тепер уп'ять римськими письменами. Костану Мочи вписало в тетрамен і підвів очі на великого князя. Гатило заходився переказувати той самий початок, і коли й злічив усі свої титули й достойності, сказав «Міжному ративоцю Ецію, Аттіла рече! Якщо ти споможеш робамого Теодоріка Конунга воями, чи кіньми, чи оружно, чи ще як, то бути голові твоїй кромі плечу». «Написав, Єси!» «Ще!» – відповів ябедник, не встаючи за князем, і почав повторювати в голос те, що писав. «Чи ще як, то бути голові твоїй кромі, кромі плечу!» «Тепер сам начерти до царя латинського, потому прочетеш мені!» Костан сипнув на вогкий пергамент жменю дрібного піску, струсив додолу і пошкріб писалом у рідкому сивому волосі. Такі вроки Гатило давав йому не вперше, однак же вельми нелегка то річ догодити Великому князеві. Костан раптом уявив собі обличчя пихатого воєничальника Еція, якого колись слугував за письмовця. Римлянин обов'язково порве з горток цупкого пергаману, як робив завше, коли йому не до смаку виявлялась чиясь ябеда. Він кілька разів умочав писала в каламарик, і тетраман щоразу висихав. Нарешті Костан вималював перше слово «Атіла – «Атіла», і все пішло швидко й плавно. Тим часом Гатило почав наказувати русичеві буду до Борислава, свого намісника всієї мізії, дакії й сірмії. «Пиши! Гатило, великий князь київський!» «Яким письмом?» – перепитав Ябедник. Гатило подумав. «Пиши руськими чертами і різами, якщо трапить до рук тацьких, аби не розчитали суть». «Гатило, великий князь Київський і всієї Русі самодержець, і країни Сіврської, і дерев!» Закінчивши буду Гатило наказав трьом слам збиратись у досвіта в далеку путь трьома поїздами. І вранці щой несли-рушили, як до світлиці Гатилової вбіг приворітний. «Княже, готи!» Гатило спершу подумав, що готи зненацька з'явилися під стінами городу Баура-Корума, та між сказав, «Слий, гоцьки, моляться вийдіти тебе!» Князь посміхнувся. Оводь. По хвилі двоє кремезних і ще досить молодих русявців з рудими геть однаковими довгими бородами вклонилися Гатилові до землі. Один з них, певно, сов, щось мовив, і Гатило тільки тоді здогадався, що не покликав перекладача. «Костана сюди!» – гукнув він у прочинені двері. І коли ябодниковій шов... Кивнув догота, щоб казав свої вінчування. Той самий Родобородий почав заповіщатися. «Герцог фон Дітліп!» І вдарив себе п'ястуком у груди. Тоді вдарив товариша по плечі і сказав. «Райтер-отокар-бітер-ольф!» «Христом-богом конунг-візіготів Теодорік Родобородий шле братові своєму зичення довгих літ і двадесять жеребців скакової породи». Гатило мимоволі засміявся на такі зичення і подумав, що всі готи певно рудобороді. Але то не мало стосунку до справи, і він заходився пильно слухати готських слів. А діждавшись кінця, кивнув в можеві, що заглядав у двері, і щось щепнув йому на вухо, коли той підійшов. Між поволі видибав усіни, а далі загоркотів чи по марморових сходинах. Увечері слам було влаштовано пир, як і належить за руським поконом, бо сол завжди лишається слом, які б вісті він не приніс у пазусі. Перувальники зібралися на відкритій терасі колишнього коміцького дому, на колонах та під арками горіли яскраві римські смолоскипи, які майже не кіптюжили. За столом лилися вина й меди, їлись прості й вишукані страви, мовилися здоровиці. На городських же стінах також ні на мить не згасали вогні. Між визубнями кам'яних мурів полискували бронзові, залізні та скоряні шоломи і різниці сторожі. Під стінами ж із середини городу та поза городом ми готіли вогні руського стану і заливали непевним сяєвом усю долину до самого лісу на горі.